Філадельфія, 1998-2009 Філадельфію мені вперше показував Марко, що його нині вже немає серед живих. Тому Маркові мене, що називається, передав інший Марко. У цій книжці він, згідно зі своїм електронним іменем, маркується як Маркос-17. Це він минулої осені Зненацька відкрив мені очі на те, що єднає ледь не всіх українців, чи принаймні всіх українців Америки. Відомо ж, українців легше пов'язати, ніж поєднати. У Штатах наша взаємна розсвареність підсилюється ще всілякими суто еміграційними поділами та маніями. Так що навіть і Штатам, сполученим, нічого сполучити не вдається. Четверта пострадянська хвиля гостро недолюблює другу і третю, прозиваючи їх баняками. Саме так друга і третя хвилі прозивали свого часу першу, від якої взагалі майже нічого, крім химерних, а часом і дурнуватих прізвищ, не лишилося. Не сумніваюся, що як тільки з'явиться п'ята хвиля, баняками відразу стануть представники четвертої. Перетинаються всі українські хвилі хіба що в неділю по церквах, але навіть моляться вони радше розрізненими групами. Однак, є щось таке, що єднає всіх міцніше за церкви. Що саме, як ви гадаєте? Ми з Марком саме обігнули філадельфійську ратушу і йшли по Маркет-стріт у східному напрямку. Тобто опинилися в місті, сказати б, найцентрійшому з усіх центрів, якраз відповідному для Маркових маркет-стрітівських урбаністичних осяянь. «Я довго не міг зрозуміти, – казав Марко, – чому українці за першої ж нагоди втікають за місто? Чого вони так бояться? За що не любити театри, кафе, повій, де нинічне життя, бари, бульвари, парки?» «Різноманіття в незнайомих обличчях?» «Поклик землі?» – спитав я. «Не стримне бажання тихо обробляти власну огіркову грядочку?» «Це другорядне», – відказав Марко. Я запитував не одного, і от що виявляється. Підставовими є два моменти. Перший – у містах незручно паркувати машину. Другий – забагато негрів. І всі чотири хвилі абсолютно єдині в цьому. Всі. Від першої, що з неї майже нічого, крім прізвищ, не лишилося, і до четвертої, що досі танцює під Аллу і Кіркорова. Всі не люблять жити в містах через непрості умови паркування і повсюдність негрів. «Бідні негри», – сказалося мені. «Можна подумати, що саме вони – найстрашніший історичний ворог нашого народу. Що саме вони – Заганяли українців Америки в корабельні трюми і вивозили штабелями в заокеанське рабство. А може це і не мені сказалось, а ярці, котра так само крокувала по Маркет-стріт поруч із нами. При цьому я від імені усіх на світі негрів подумав, «Зачто?» Одинадцятьма роками раніше тим же шляхом по Маркет-стріт Мене вів Марко, що його нині вже немає. День був листопадовий, але сонячний і теплий. Марко був невисокий, зате пластичний і вітальний, себто його було по-хорошому багато. Найкраще, коли місто вперше показує хтось такий. Він, хоч і з українців, дуже вмів любити Філадельфію з усіма її неграми. Цей факт і донині не може не залишати надії. Приблизно тієї, про яку я написав у давньому-давньому вірші. Нам ніколи не вийти з осінніх беззахисних міст.